Som man träffar på gatan, mm. som man ser i sitt fullmäktige. Mm. Um, vi ska alldeles, alldeles, alldeles strax få se de här filmerna. Har, har ni något mer konkret? Liksom, hur, hur har man tänkt? Vi har väl testat humor lite grann tidigare. Och nu testar vi det igen. Va, vad är grejen med det? Varför, varför ska folk skratta åt våra filmer? Nej, men det så tror jag att, att humor visar ju någonstans att man har självdistans också och eh, nidbilden av oss är att vi är väldigt allvarsamma, trista typer som liksom bara sitter och fördömer folk så här. Men när man använder sig av humor så, så säger det också någonting om sig själv, att man vågar ta ut svängarna lite, man tar inte sig själv på alldeles för stort allvar och humor är dessutom ett väldigt effektivt eh, verktyg för att få människor att tänka till och stanna upp och, och så och så. Det lite, tanken här är också att avdramatisera sättet som man diskuterar om invandringspolitik på. Mm. Därför att det är, det är så känsloladdat och det är så polariserat och det finns så mycket hat och så mycket vanföreställningar och sådär. Men då, det, egentligen så borde det kunna diskuteras som vilken annan fråga som helst. Eh, och, och det här är ett sätt då att använda humor just för att försöka, försöka avdramatisera hela debatten egentligen. Och också peka på det uppenbara irrationella mm. i, i den nuvarande politiken. Vi se, vill du visa filmen först Eller vill du säga något kort innan ja, kan Jag kan Ja, det säga samma sak här Det är egna medlemmar, egen kanslipersonal Som är skådespelare i filmen Det är egen ja, vänner och medlemmar Som har filmat och klippt mm. och, ja, Vi försöker visa ja. hur vi har landat i Vi sätter oss, vill jag ställer mig också bra. den här gången och Så går vi bort, så ska vi få se Fyra filmer är det va Nu Det är kul att se sina kollegor på det här sättet. Jag avundas inte de som fick städa upp efter det här. Tack så hemskt mycket för, för det här. Jag tror att de allra flesta har fattat, fattat greppet på vad som händer nu. Och nu så vet ni vad som väntar. Det som ni alla har kommit hit för idag är egentligen hur kul det här är, när det är att se. Det som vi är här för att se och höra. Tredje året i rad. Ett vårtal. Och jag tror... Jag tror att vi alldeles strax kommer få se lite, lite grann. Jag tror att det är någon som ska vara på väg. Det här är en person, han är faktiskt född i maj 1979. Så det passar ju alldeles utmärkt att vi har vårdtal lite senare idag. Det är fullt med sol som det alltid är när man ska prata på scen. Särskilt när den här herren pratar. Där ser vi jag har fått bildströmning också. Lite grann ska se om de kommer en bil eller strax. Och så har vi flyttat fram det nu till mig så det passar så här lagom strax innan födelsedagen. Eh, det är en man som, ja nu mer så är jag inte bara man, han är festman. Han är en pappa. Och en underbar liten son eh, vet att han eh, tycker om att spela golf på sin fritid. Han var med i någon turnering här om helgen bara. Har för mig att det gick hyfsat bra där också. Han kanske till och med vann två. Värt um, en applåd Han kan mycket Nu ser vi bilen också uh, Precis som ganska många andra familjefärder Så tycker han om att bygga vidare Pussla på sitt hus Snickra på det uh, En dold talang som avslöjades Av någon, någon uh, Tidningsblaskare som spelar piano Väldigt bra, jag har hört honom spela själv Sjungit med någon gång Också värt en del För oss så är han ju dock framför allt känd som den person som har tagit SD från ett litet parti på bara någon eller några procent upp först, in i riksdagen. Värt en applåd. Där jag, med ska ni vara. Um, vidare. vidare till att bli Sveriges tredje största parti. Han är svärmorsdrömmen som aldrig är ner för räkning särskilt länge, som alltid reser sig upp igen. Det är vår egen Rocky. Det är mannen, myten, den levande legenden. Det är Sveriges absolut bästa partiledare utan tvekan. Jag har den fantastiska äran att inte bara få vara konferenser här idag utan framförallt att inom bara några sekunder få välkomna honom upp på scen. Mina damer och herrar, barn, ungdomar, jag ger er alldeles alldeles nu välkommen upp på scen Jimmy Åkesson! Tack så hemskt mycket. Vad snälla ni är. Ställ er upp och allting. Och jag var glad att jag kunde knäppa kavajen idag. Nu knäpper jag upp den igen, men har jag bevisat att jag kunde det i alla fall. Det är fantastiskt. Sverige vänner. Det är fantastiskt roligt att vara här igen. Det här blir ju för tredje året i rad nu som vi håller den här vårfesten här på Långholmen i Stockholm. Jag har ju, som jag tror att de allra flesta av er vet nu, varit borta från politiken under en tid. Och det har funnits en del som jag tror det är, men inte har saknat. Det här ständiga resandet upp och ner och hit och dit och fram och tillbaka, år ut och år in, dag ut och dag in, det det är en hel del sånt, inte minst under förra året och kanske till och med lite för mycket emellanåt. Alla dessa evighetslånga möten som man sitter i när man har min roll som politiker som i och för sig ofta är väldigt konstruktiva och ibland också väldigt nödvändiga möten men det kanske inte är det som man vill ägna dagen åt, särskilt inte en sån här fantastisk vårdag när det börjar spritta i kroppen och det bubblar i blodet och allt om man nu om man nu gör på vår kanten. Intervjuer. Jag har eh, sen jag började så smått att återgå i tjänst gett fyra intervjuer som jag själv har valt. Jag gissar att det kommer bli några till den här helgen. Men om man jämför med förra året så gav jag nog åtminstone 40 000 miljarder intervjuer eller någonting sånt. Ja. Eh, och visst, jag ska inte klaga det är en väsentlig del av mitt uppdrag naturligtvis att göra det, att ge intervjuer och berätta om vår politik och så. Men det är just detta med att, att svara på precis samma frågor om och om och om igen till reporter efter reporter. Ja, jag har inte saknat det så heter mycket faktiskt. Ehm... Men sen har det också funnits sånt som man faktiskt har saknat. Det här är en sån sak. Att, eh, att kunna samlas en sån här fantastisk dag tillsammans med Hundratals partivänner på en sån här fin plats, prata politik, hälsa våren, välkommen, känna förväntningarna som finns hos ja, er publiken, känna den kollektiva stoltheten över vad vi har åstadkommit tillsammans. Det är sånt som jag gillar allra mest. Och tusen tack för att ni ger mig möjlighet att få delta i ännu ett sånt här tillfälle. Stort tack för det. Jag bara innan jag glömmer det påminna om att det är ju omval imorgon i Båsta. Vet ni var Båsta ligger, ni som är stockholmare? Jag vet, jag bor ganska nära, men det, det hör inte hit. Det var tydligen våt det var inte vårt fel, men vi var inblandade där på något sätt i anledningen till att det blev omval och så, men det, det kan vi lämna där hem. Jag tycker bara att vi gemensamt här ska hälsa våra vänner, kämpar i Båsta, ett stort lycka till med en rungande applåd. Jag är helt övertygad om att det kommer gå förträffligt i omvalet där imorgon. Det är jag helt övertygad om. Sen har det ju varit andra val också. Det var ju val i Storbritannien här för någon dag sen. Man kan väl känna viss glädje åt konservativ valseger, eller hur? Eh, inte minst med tanke på att den folkomröstning om EU-medlemskapet som David Cameron utlovade för ett antal år sedan nu då faktiskt kan genomföras om två år sådär. Det är väldigt bra. Jag ser det som en avgörande strid om det europeiska samarbetets framtid. Avgörande också för oss här i Sverige för vår framtid som fri Självständig, suverän nationalstat. Den avgörande strid om vad Europa är. Om vad Europa ska vara. Och om de enskilda nationernas plats i ett framtida Europa. Å ena sidan, federalism, överstatlighet, centralstyre, där olikheter, skillnader och nationerna emellan, den Mångfald som alltid hålls så högt av internationalister och federalister, socialister och liberaler suddas ut till förmån för ett slags konstgjord europeisk identitet som man tvingar på de olika nationerna. Å andra sidan, frihet, suveränitet, självbestämmande. Ett Europa där vi samverkar, såklart för att lösa gemensamma problem. Men där vi samtidigt bejakar och respekterar olikheterna. Där vi respekterar varje nations rätt till autonomi i sitt eget land. Idag är det, jag vet inte vad ni har pratat om här tidigare... Vi hade ju en av våra EU-parlamentariker här tidigare. Då. Jag vet inte om ni tog upp det här, men idag är det ju passande nog den 9 maj. Ni vet vad 9 maj är. Inga flaggor. Det är EUs nationaldag idag. Över hela Europa, från Kiruna till Istanbul. Går eh, stolta europeer, man och hus, viftar med flaggor, lovsjunger eh, Brysselväldets eviga framtid. Det är nästan som man kan ta på stämningen, få en tår i ögat så. Skämt åsido, Sverigevänner. Det finns mycket som förenar Europas nationer. Vi har mycket av gemensam historia, vi har mycket av gemensam kultur och vi har många och starka skäl att samarbeta för att också i framtiden hitta gemensamma lösningar på gemensamma problem. Det är självklart. Men någon tung aktör i Europa måste sätta ner foten mot överstatlighet mot federalism, mot detta centralstyre. Och därför så är den förestående folkomröstningen i Storbritannien så viktig också för oss här i Sverige. Och därför, framförallt därför, kan vi och ska vi känna viss glädje över konservativa valseger i Storbritannien. Dock. <applåder> Så ska vi kanske främst glädjas åt att vårt eget samarbetsparti i Europaparlamentet, UKIP, gjorde ett fantastiskt valresultat. Man flerdubblade sitt stöd från 3 till 13 procent. Det är en fantastisk framgång. Och när jag säger det å ena sidan så blir det då smått bizart att å andra sidan säga att det där var ändå ett litet nederlag. Att detta fantastiska valresultat för Europas kanske mest intressanta framgångsrikt, ett av de mest framgångsrika EU-kritiska, invandringskritiska partierna måste betraktas som ett bakslag. Därför att det brittiska systemet med majoritetsval gör att man inte... Alls få den representation som man borde ha. Utan man minskar till och med från två mandat till ett. Det är med ett resultat som om man hade haft ett proportionellt valsystem som vi har här i Sverige. Hade gett 80 platser. 80 platser. Nu får man en. Och det kan man förstås säga väldigt mycket om. Och Jag vill egentligen inte. Jag ska väl heller inte lägga mig i något annat lands valsystem. Men... Jag tycker ändå att det är fullt rimligt att diskutera, att ifrågasätta hur representativt ett sådant parlament blir. Det demokratiska underskottet här blir ju alldeles uppenbart för alla. Fördelen är ju, och det har ni hört, politisk stabilitet. Jag vet, ni som är lite äldre, ni minns det där politisk stabilitet. Det var 96 eller sånt när Jan Persson besökte ett land i Österut, Kina. Jag berömde dem för... Politisk stabilitet. Och visst, det är skendemokratier där ett enda parti kan få nästan 100% av rösterna. Där är ju också ofta i alla fall den politiska stabiliteten väldigt hög. Men nackdelen är ju just den som vi ser här att miljoner britter nu saknar representation i sitt landsparlament. Miljontals människor, fler än var åttonde brittisk väljare, 13 procent, har röstat på ett parti som bara får en och en halv promille av platserna i parlamentet. Det kan inte anses vara ett bra valsystem. Det kan inte göra det. Jag tycker ändå, Sverigevänner, att vi skickar en kraftfull applåd som styrkehälsning till våra systrar och bröder i Storbritannien. Vi är stolta över att samarbeta med er. Vi gläds åt ert växande stöd och vi ser fram emot att fortsätta fighten mot överstatlighet, federalism, massinvandring för före nationernas Europa där alla folk har rätt att vara herrar i eget hus. Att jag här väljer att ta upp den här frågan om valsystem är egentligen inte i första hand för att gnälla, om det, är, om det kanske låter så. Utan det är därför att det, redan efter valet 2010 så höjdes det röster här i Sverige för att införa ett liknande system. Nu vet vi att det än så länge inte blivit så mycket med det. Men det har ju blivit svårare att bilda regering och styra landet. Det har ni noterat. I takt med att... Verkligheten har sprungit ifrån de gamla partierna. Fler och fler svenska väljare lägger sina röster på den sverigevänliga folkrörelsen som bekant. Den här relativa politiska stabiliteten som vi har haft i Sverige till följd av en cementerad blockpolitik i en väldans massa år egentligen. Det knakar ordentligt i fogarna nu. Nu verkar man ju inte behöva något nytt valsystem i Sverige i för sig för att lösa problemet utan det har man gjort på ett annat sätt här. Man har Alla de gamla partierna har gått ihop i ett slags gemensam maktkartell för att hålla den sverigevänliga folkrörelsen utanför allt inflytande. Det betyder alltså att oavsett hur man röstar så får man Miljöpartiets politik och det är ju det är bra för Miljöpartiet, men det är väldigt skadligt för Sverige, det vet vi. <skratt> den här maktkartellen, den är en skam. Det är ett dåligt skämt. Det yttersta beviset på att makten har blivit viktigare än väljarna. Makten har blivit viktigare än verkligheten för de gamla partierna. Jag har haft den här sällsynta möjligheten nu under nästan ett halvår att få beskåda det här spektaklet ur ett lite annat perspektiv än vanligt. Jag måste säga att det har varit både underhållande och lite skrämmande. Att se hur vår kära statsminister, eller inte vår statsminister då, men de andra partierna statsminister, de som har röstat fram honom. Hur eh, statsministern misslyckas med att lotsa igenom sin politik i riksdagen och därför utlovar ett nyval. Ett löfte som man sen tar tillbaka kort före det att nyvalet ska utlysas formellt. Och allt detta sker helt öppet med den bojliga oppositionens goda minne. Borgerligheten i Sverige spelar med i detta. Man skapar en maktkartell. Tillsammans med den rödgröna röran i regeringen istället för att försöka driva igenom sin egen politik. Och man säger sig därmed ta ansvar. Man säger sig därmed garantera politisk stabilitet. Jag kan förstås ha fel men jag tror inte att så där jättemånga bojligt sinnade väljare är så glada åt den. Politisk stabilitet som går ut på att man får en politik, man måste släppa igenom en politik som slår så hårt mot jobben, mot tillväxten, mot svensk konkurrenskraft. Jag tror inte det. Men, säger man då, en regering måste ju kunna få igenom sin politik. Ja, men, alltså det är ju där vi har det grova tankefelet här. Om man inte kan få igenom sin politik, sverigevänner, då ska man banna mig heller inte vara regering. Det är så enkelt. Hela vårt parlamentariska flerpartisystem bygger på just detta, att regeringen söker majoritet för sina förslag. Och hittar man ingen sån majoritet, då är man en oduglig regering som borde avgå omedelbart. Stefan Löven, du är inte min statsminister. Du är... Du är inte ens svenska folkets statsminister. Du borde avgå omedelbart. Utlysa den nyval du har lovat svenska väljare. Och låta svenska folket säga sitt om det maktspektakel du har ställt till. Lugnt nu, ni får tänka på att jag är utbränd så att ni... eh. Eh. nyval Jag såg här på Facebook Innan jag kom hit Att man har presenterat Vår eh, stora vårkampanj här nu Och den är ju till stora delar Den kampanj som skulle ha varit Vår valkampanj Inför nyvalet Den 22 mars Lagom är bäst. Är det det de andra partierna är så fruktansvärt rädda för? Lite mer lagom i politiken, sådär. Ja, jag tror faktiskt att det är det. Det brukar ju vara vi som i olika sammanhang och där känner ni till som pekas ut som extremister och sådär. Men om man ser det i ett europeiskt perspektiv, eller ett mer generellt internationellt perspektiv, så är det faktiskt vi som är. Normala, det är de som är konstiga. Eh. Det är vi som är lagom. Och det är de andra sju partierna som är extrema i flera avseenden. Och inte minst när det gäller invandringspolitik naturligtvis. Jag minns en gång jag fick en fråga av en tv 4 reporter det, här är, det är ganska många år sedan, jag tror det var inför valet 2006 eller någonting sånt. Han frågade så här, så alltså, ni vill inte ha för mycket invandring? Eh, jag fick liksom stanna upp, tänka lite på vad menar han med den här extremt ledande frågan egentligen. Men, ja, vem, vem vill det? Vem vill ha någon för mycket av någonting egentligen? Det är lite liksom det som är poängen med att någonting är för mycket, ja? det vill man ju inte. Så att jag svarade det, nej vi vill inte ha för mycket invandring. Men jag har tänkt ganska mycket på det här, att han ställde frågan på det sättet och inte själv verkade reflektera över att den var ledande eller konstig och så där på något sätt. Och den var inte särskilt konstig i sammanhanget. Därför att så extrem är normen i Sverige idag. De andra partierna vill ju precis det de vill ha, för mycket invandring. De strävar efter för mycket invandring. Medan vi vill ha lagom. Och lagom är ju bäst, eller hur? så? Nu har det ju under de senaste månaderna kommit en del intressanta utspel från ett par borgerliga partier. Ni noterade senast Moderaterna här i veckan. När det gäller invandringspolitik. Och det är väntat. Och det är bra. Det är långt ifrån tillräckligt. Fortfarande väldigt långt ifrån lagom. Men ändå en i högsta grad välkommen positionsglidning i rätt håll. Och det är precis den utvecklingen som vi har väntat på. Och det visar så tydligt att vi i kraft av de framgångar som vi har nått inte minst under förra året... Nu driver de borgerliga partierna i rätt riktning. 19,5 procent var femte svensk. Det är inte kattskit, säger vänner. Vi, vi tvingar de andra partierna inte bara att förhålla sig utan också anpassa sig till vår politik. Precis den utvecklingen som vi har räknat med. Och nu väntar vi på nästa steg, att också den faktiska politiken ska börja rimma med hur verkligheten ser ut. Och innan dess kommer vi inte att ge oss, eller hur? Får säga enda lite tråkiga med de senaste månadernas utspel är att det så kallat organiserade tigeriet verkar finnas igen. Det försvann ju av väldigt mystiska skäl Lagom till supervalåret förra året Men nu verkar det vara tillbaka igen i alla fall. Och då är det ju bra att det är fler än vi nu som vill göra någonting åt det Problemet är ju, kan man tycka Och det är ju också lite synd att man från Moderaternas sida Inte gjorde någonting åt det under de åtta år Som man var det dominerande partiet i regeringen Det kan man ju tycka är lite synd Det är lite synd också att de förslag som man har presenterat från Moderaternas sida inte är ens i närheten av tillräckliga. Det krävs för att vi ska kunna lösa den här problematiken. Betydligt tuffare lagstiftning också mot det hitresta i sig självt. Vi måste också få till restriktioner när det gäller den fria rörligheten i Europa. Det är jag alldeles övertygad om, annars kommer vi aldrig att kunna lösa den här situationen. Sverigevänner och partivänner, det har varit en svettig vinter. Inte sådär svettig för mig i och för sig, för jag har mest vilat och tagit det lugnt och så. Men för partiet i övrigt, och inte minst för de partiföreträdare som har fått gå in och göra mitt jobb när jag har vilat och tagit det lugnt. En fantastisk applåd tycker jag till oss själva och inte minst till de företrädare. Mm. Det har varit lite turbulent, externt i form av regeringskris där vi har spelat en huvudroll. Det har varit ett nyval som sedan inte var och där. Internt har det varit lite turbulent med att få allt på plats efter valet och givetvis en del medlemsärenden uteslutningar. Och när det gäller det så är det inte första gången och det är... Tyvärr nog inte den sista heller. För att så är politiken. För att man ska kunna bli fler så måste man ibland först bli färre. Det är så det fungerar. Och, eh... Den allra första meningen i Sverigedemokraternas principprogram. Den börjar med att Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn. Det slår väldigt tydligt fast, vill jag säga, partiets inriktning och linje. Och jag vågar påstå att det är just det som har varit en av de absolut främsta framgångsfaktorerna för oss på senare år. Ideologisk renhållning, nolltolerans mot extremism. Det har varit avgörande för hur vår tillväxtkurva har sett ut under de senaste åren. Det är jag helt övertygad om. Och samtidigt, partivenner, vill jag det här sagt. Vi ska vara, och vi är, ett tufft parti. Vi ska ta fighten, och vi tar fighten. Vi ska utmana, och vi utmanar. Vi är inte rädda för att sticka ut. För att ständigt vädra... Uppfattningar som det socialliberala etablissemanget upplever som kontroversiella. Men att sticka ut, att vara kontroversiell, det är ju inget självändamål. Vi gör ju det vi gör för att vi vill förändra någonting. Förändra så att det som idag sägs vara kontroversiellt blir det normala imorgon. Det är därför vi är kontroversiella idag. Och vi är på god väg mot detta, Sverigevänner- vi är på god väg mot att bli det normala. Och det är jag väldigt glad för. Jag hade hastigt förvisso men ändå kontakt med partiets valberedning igår. Och jag har till dess ordförande nu formellt meddelat att jag kandiderar för en ny period som partiordförande för Sverigedemokraterna vid höstens landstadie. Rickard, han försökte dra igång vågen här. Jag vet inte missade det. Men det är sånt som den nya partisekreteraren ska göra framöver. Jag har varit engagerad i Sverigedemokraterna nu i ganska precis 20 år. Lite drygt till och med, med, någon månad eller så. Jag har varit med på i princip hela den här långa, får man väl säga, resan. Från litet, utskrattat, utskällt promilleparti till... En folkrörelse som enligt enskilda opinionsmätningar idag samlar vårt femte svensk väljare. Inom LO-kollektivet är det vår fjärde väljare. Och då vill jag också ha sagt att vår resa har ändå bara börjat. Vi hade väldigt länge en tydlig målsättning om att komma in i riksdagen. Och det tog mer än 20 år för partiet att nå... En sådan mognad så att tillräckligt många väljare kände förtroende för oss att rösta in oss i riksdagen. När det hade skett så var nästa målsättning att dra ifrån de övriga så kallade småpartierna och etablera oss som landets tredje största parti. Och tro mig, och några av vi var säkert med då, men det var många som honskattade när jag redan efter valet 2006 lyfte fram den möjligheten som en rimlig målsättning efter valet 2010 när vi hade kommit in i riksdagen så var det fortfarande en del honskat, En del trodde eller kanske framförallt hoppades att vi skulle göra bort oss så pass att vi skulle bli väldigt kortlivade i riksdagen. Men det fanns också en uppenbar ängslighet inom det socialliberala etablissemanget för man såg att vi var seriösa. Man förstod att vi inte skulle ge oss och det dröjde inte så fasligt länge efter valet 2010 innan vi tog den där tredje platsen i opinionsmätningarna och sen med råge erövrade den i valet i höstas. Sverige Sverigevänner och partivänner, jag tror inte att det är så många som hånskrattar längre. Och... Eh, Det beror nog inte bara på att de satte sin streetfood-surdegshamburgare i halsen på valnatten. Utan nu vet, man, nu vet man, även bland våra mest hatiska inbitna motståndare, då vet man att vi är ett parti som når våra mål. Att vi är en ständigt växande folkrörelse. Och när vi säger att vi tänker utmana om regeringsmakten... Så tänker vi göra det på riktigt. Så är det. Vi, är, vi närmar oss redan Moderaternas position som näst största parti. Och även om de nu sent om och verkar ha förstått det. Så är jag ändå beredd att hävda att det finns mycket lite som Anna Kinberg Batra kan göra för att stoppa den utvecklingen åtminstone om vi lantisar som är lite dumma för att bestämma. Eh. parti <applåder> vänner nu har vi chansen att göra ett historiskt avtryck som saknar motstycke åtminstone under de senaste hundra åren. Nu är det full fart framåt som gäller. Give them hell eller hur? Nu kör vi. Tack så jättemycket. Tack så mycket säger jag också. Tack. Tack så jättemycket. Kul att se så många.